Vacsarnaponként az efézusi levét tanulmányozuk. És ugye ez a levélnek a fő témája a gyülekezet, hogy mi is a gyülekezet Isten testé. The theme of this epistle is uh, the church, it is the body of Christ. És nagyon sokáig arról olvastunk az első három fejezetben, hogy Krisztusban milyen nagy a gazdagságunk nekünk. For the longest time that is in the first three chapters we read about there are riches in Christ. Hát ugye tudjuk azt, hogy milyen helyzetünk van Krisztusban, akkor tudjuk igazán azt a mindennapokban alkalmazni és megélni. Engem egy dolog győzött meg az orvosin arról, hogy anatómiát kell tanulni. Nevezetesen az, hogy azt mondta nekem, az egyik tanár, szólt, hogy a sebész akarsz lenni. And one of my professors said Zsolt, if you want to be become a surgeon egy kis egy tíz you open up the, the skin uh, on a small area the size of a coin and yet you have to know everything that's underneath every tissue tudni össze meg meg that's why you have to know uh, By heart, every, every, uh, path of the, of the and, and there is. Ez az egy dolog volt, ami meggyőzött that arról, that hogy meg kell tanulni 8000 that you've got to study 8000 pages. De ugyanígy a keresztény életünkben, ha minden napokban akarjuk Krisztust követni, Same way in our walk, if you Christ, akkor tudnunk kell azt, hogy kik vagyunk mi Krisztusban. Milyen áldásokat adott már nekünk. The we given. Tudnunk kell azt, hogy kicsoda Isten, és ő hogyan viszonyul hozzánk. Mert ennek alapján fogjuk tudni a mindennapunknak az egészen kis lépéseiben is azt, hogy mit jelent Istent követni. Istennek örömet okozni, és az ő lelkében élni. only based on this, will we know in our everyday walk in small details and decisions how we can live a life pleasing to God and living in the power of His uh, Holy Spirit. És itt a négyes fejezettől kezdődően Pál egészen gyakorlati vált. 4. Very és kihangsúlyozta a szeretetnek a törvényét, the the, the law of love, és bátorított bennünket, hogy szeretetben különítsük el magunkat Krisztusnak, set our aside in love for Christ, hogy másoljuk őt, him, hogy le is másoljuk mindazt, amit ő tesz, he does, nem azért, hogy üdvösségünk legyen, so az üdvösségünk nem ebből van. As, as that doesn't give us salvation. Az abból van, hogy Krisztus meghalt értünk és az atya összes jogos haragját megelégítette az as áldozatával. Our most csak azért másoljuk Krisztust, mert egyszerűen szeretjük. We copy Christ because we love him. Azért, mert ő szeret bennünket. És egyszerűen örömet akarunk neki hozni. And we give him joy. És itt Pál egészen részletesen most arról fog beszélni, hogy mit is jelent. Isten fényében járni. Mit is jelent az, hogy Isten fénye betölti az életünket? What it means that God's light fills our lives. Beszél részletesen arról, hogy mit jelent Szentlélekkel beteljesedett életet élni. De vegyétek észre, hogy mindez hiába való beszéd lenne ha nem tudnád azt, hogy Krisztus erre már lehetőséget teremtett. Ha nem tudnád azt, hogy minden szellemi áldással megáldott bennünket. You knew that we were in with every ha ezeket nem tudja az ember, akkor hiába tanul arról, hogy mit jelent szent lélekkel teljes életet élni. Mert a Krisztusban való helyzeted, az, hogy te Krisztusban, Jézusban vagy elrejtve, hogy Ő benne van életed, ebből fakad az a gyakorlati dolog, hogy Szentlélekkel teljes életet élhetsz a mindennapokban. A tízes verstől fogjuk olvasni, az Efézus 5 tízes so we'll nem folytatjuk ezt a gondolatot. The Gondoljátok meg, hogy mi legyen kedves, hogy mi, mi a kedves az Úrnak. És ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is vegyétek azokat, mert amelyeket azok titokban cselekszenek égtelen dolog, csak mondani is. Mindezek, pe, mindezek pedig megfeddetve a világosság által napvilágra jönnek. Mert minden, ami a nap, napvilágra jön, az világosság. Finding out what is acceptable to the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. But all things that are exposed are made manifest by the light, For whatever makes manifest is light. azt mondja az ige, hogy sárkány föl, aki alszol és föl a halálból és neked a Krisztus. Therefore he says, awake you who sleep, rise from the dead, and Christ will give you light. Fog az többi részébe, hogy mit járni, Isten from here on, Paul will talk about what it means to walk in light az első dolog amire kér minket Pál ennek tekintetében hogy gondolkodjunk. the first thing paul asks us is to think actually azt mondja gondold át fontold meg consider think it through azon gondolkodjál hogy mi kedves az úrnak minden esetben gondold át hogy ez kedves az úrnak nem kedves think about it consider if this particular thing is pleasing to the lord or not és utána pedig azt mondja, hogy ne legyen részünk a gonoszak cselekedeteivel. And have no with the works of a 13 have versben meg is indokolja, hogy még pedig azért ne legyen, mert egy nap úgy is nyilvánvaló lesz, hogy amik gonoszak azok gonoszak és ítélet alá kerülnek. because one day uh, all the evil things will be and they will be judged. Uh, ezek a gonoszságnak a cselekedetei egy nap nyilvánvalóan lesznek mindenki előtt, Isten előtt, és Isten nyilvánvaló ítélete lesz rajta. Többek között ezért is felesleges és haszontalan. A gonoszság cselekedeteiben részt venni, that amikről korábban részletesen beszélt. That's that issue És azt mondja, hogy ahelyett, hogy részt vennénk a gonoszság cselekedeteiben, inkább leplezzük le azokat, fedjük fel azokat, hogy ezek gonosz dolgok. Uh, nagyon sokszor azt gondolják, a keresztények ha nem mondunk semmit, akkor azzal nem az nem ne mártunk. Uh, Christians think that if we keep silent then we don't harm anyone. Na például nekem egy különösen nehéz terület volt az, hogy az abortus szellem szójak mindenkivel, akivel beszéltem. For me it was a difficult task uh, <coughs> to talk to people about uh, abortion with any, anyone that I came in contact with. Uh, nem azért volt nehézségem,re mert meggyőződésem nem volt Szilárd, hanem azért, mert az orvos kollégáim mindenki komplett hülyének nézem ilyen. It wasn't because uh, um, a meggyőzőség a meggyőzőség yeah. it wasn't that, that I didn't have a very <coughs> solid convictions, but rather because the fact that, that all my colleagues would think me I'm lunatic. És amikor feljött a téma, és nem mondtam semmit, az olyan volt, mintha része lettem volna a gonoszságnak, ennek a cselekedetének. Mert hogy nem mondok semmit, olyan, mintha egyetértenék velük. Van, amikor bölcsességet kell az úrtól kérni, hogy mikor és hogy szólj, There are times that you have to ask wisdom from God how it, how to speak and when. Das mondja, hogy a igazságot szóljuk szeretetben. But we're told to speak the truth in love. És arra hív, vagy vagy fedjük fel a gonoszság csalákedetet. And we're called to expose those uh, deeds of darkness. És ilyenkor kell, hogy megszólaljak és azt mondjak, hogy de hát ez diakoszág. At times like this I do have to speak up and and say, well this is a murder. Hogyan lehet ezzel egyet, mikor te is tudod, hogy a szív határt eszkortól dobog? How could you agree with this? As you know that uh, the heart starts beating from a six a uh, week old. Hogy egyet, már tudod, hogy hetes az mérni lehet. How can you agree with this? Uh, once you know that you can uh, uh, measure the the brain waves activity from a, um, an eight week old. Uh, és pont ezt mondja az Úr, hogy hogy fedjük fel a gonoszság cselekedeteit. De azt is elmondja, hogy honnan van ez a világosság. We're told where this light comes from. Ez amit itt páli idéz nem bibliai idézet konkrétan. And that which Paul quote here is not a vagy serkeny fel, aki alszol, s támadj fel a halálból, s neked a Krisztus. Awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light szó szerint nincs idézve az Egyesült uh, de itt ebben benne van az, hogy Krisztus fog fölragadni, ő fog világosságot hozni. Will shine forth and he, he will bring light. Ő fogja felfedni a gonoszság cselekedeteit. He will the works of Neked is innen van fényed. That's where you get your light from. Mm. Érdekes, amit itt mond az ige azt mondja, hogy serkeny föl, aki alszol. Tudjátok, kinek mondja az ige azt, hogy ébredjen fel? You know who's to, to hát, hogyha megnézed a szövegkörnyezetet, a keresztényeknek mondja. Az keresztényeknek mondja azt, hogy Gondoljátok át, hogy mi az, amit tetszik az Úrnak. A keresztényeknek mondja, hogy ne legyen közösségetek a sötétség cselekedeteivel. A keresztényeknek mondja, hogy fedjétek meg a gonosz dolgokat. Hozzátok ki fényre, ezt expose, jelenti a megfedbeni. Ébredjetek föl. Awake. Uh, általában az a keresztény, aki alszik, nem tudja, hogy alszik. Amikor már rájön arra, hogy alszik, akkor már felébredt. The És Spurgeon egészen lebilincselőt mondott azokról a keresztényekről, akik alszanak. Uh, in, the, the Azt mondja, hogy ha egy alvó keresztény rendkívül veszélyes. Uh, sleeping Christian is is uh, is very uh, dangerous. Because in our sleep we do many things that we also do while we're awake. We can speak. A vászközben is tudunk hallani. We can still hear while volt, we sleep. volt már olyan, hogy montanak neked valaki, hogy beszélt hozzá déjka de reggel Is oh. it ever happened to you that someone spoke to you during the, during the night and, but you didn't remember anything in the morning? Aztán tudunk alvajárni. Énekelni is so sing as well. Hallottál már énekelni? Have you heard sing in their dream? Én már igen. I have. Um, és még gondolkodni is tudunk Uh, our, uh, while ez, mind olyan while amit sleeping. All things that you do while you're also awake, mondja ezt percen hogy ez Azért nagyon veszélyes, mert az alvó embert egyáltalán nem érdekli, hogy mi történik a másikkal. But it's extremely dangerous, because <coughs> sleeping person doesn't care at all about what happens to the other person. Miért is érdekelni, hiszen ő maga alszik. Why would he care? He's És azt mondja, hogy néhányan keresztények. You're a, you're asleep, és abszolút nem érdekel titeket, hogy más emberek a pokolba mennek- -e, vagy a mennybe. And you don't care if people go to hell or heaven. Csak az érdekel titeket, hogy kényelmes életetek legyen. You only care about having a comfortable life, hogy az Urat jól tudjátok dicsérni. To praise the Lord in right way, és hogy a mennybe kerüljetek. And to make it to heaven. A többiek teljesen érdektelenek számotokra. And you don't care about others. Hát ez egy elég megdöbbentő. Gondolat. De teljesen igaz. It's teljesen igaz. Ara hív minket Isten, hogy Krisztus fényét, amit kapunk, azt, azt világítsuk mások felé. God calls us to, to shine forth the light that we receive from Christ. Egy, uh, másik idézetet hallottam, már nem is tudom, hogy hol, de az is nagyon szíven talált. Another quote that I heard, I don't know where, but it really hit my heart. Az egy dolog, hogy az emberek a pokolba tartanak. one thing that people are going hell, Az igazán szörnyűséges gondolat az az, hogy a keresztények többségét ez egyáltalán nem is érdekli. The really És nem akarják az utat megmutatni nekik. They don't show the way to them. Azt, azt mondja Pál a keresztényeknek, hogy ébredjetek föl. Paul is telling the Christians to awake és a világosságot, amit Krisztus hoz az életetekbe, azt hozzátok elő. And, and nem kell egyezni, nem kell egyetérteni a gonoszság cselekedeteivel. Sőt, le kell leplezni azokat, as a matter of fact, you expose them, hogy mások is részesüljenek a világosságban. Well. Aztán azt mondja a következő verstől 15-ös vers, hogy meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok. Nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. És áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszak. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, hogy mi legyen az Úr akarata. Itt arra kér bennünket Isten, hogy gondolkodjunk here, ismét. Here again a again kell teljes életnek ez nagyon fontos része hogy gondolkodjunk. It's a very important aspect of a spirit filled life there is to think. És ismét arra hív minket hogy gondoljuk át körültekintően éljük az életünkkel. We again are called to to to think it through and and live a circumspect life. Figyeljünk oda arra, hogy mi az, ami bolond és mi az, ami bölcs. Consider what is foolish and what is wise. És itt a 17-es vers végén ismét arra hív minket, hogy megértsük, hogy mi az Úr akarata. At the end of verse 17, again, ez egy parancs Isten részéről. Ez nem egy választható lehetőség, It's not an option. hanem arra kér minket, hogy, hogy tudjuk meg, hogy mi Isten akarata, értsük is azt meg. És Ez a bölcsesség. That's wisdom. Ez járni, hogy tudod mi Isten akarata. Wisdom, you know és is. az Isten akaratát kijelentette nekünk az igében. Ez az első dolog, ahonnan ismerhetem Isten akaratát. Ezért tanulmányozzuk, ezért tanuljuk it. ezt hétről hétre, hogy ismerjük Isten akaratát. We week week, that, so that Hogyha Pát megkérdezte volt hogy mondjál már valami egészen gyakorlati dolgot az életemre, azt mondta volna, hogy tanuljad az igét. Mert hogyha megérted Isten akaratát, kijelentett akaratát, akkor fogsz tudni a fényben járni, fogsz tudni jó döntéseket hozni. És hogyha rossz döntéseket hozol, akkor sincs semmi, mert fogod tudni, hogy Isten kegyelme visz tovább. And ha rossz Szent Lelkében járni. Ez jelenti bölcsességgel, körültekintően járni. Ez egy másik ok egyébként arra vonatkozó, hogy nem érdemes a gonosz dolgokkal. Uh, gonosz dolgokban részt venni. And this is another reason by the way why we should not partake in the evil things. Mert Isten teljesen bolondságnak hiába valóságnak nevezi. God calls these as totally, uh, foolishness. Elvesztegeti az erődet a különböző forrásaidat. Aztán egy nagyon fontos dolgot mond a 18-as versben. Azt mondja, hogy és ne részegedjetek meg bortól, amiben kicsapongás van. Hanem teljesedjetek be Szent lélekkel. And do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Spirit. It Isten, hogy teljesedjünk be Isten szent God tells us to be filled with His Spirit. Szó szerint azt mondja, hogy legyetek folyamatosan Isten be, szent says, be continuously being filled with the Spirit of God. Természetesen a keresztény életében van egy olyan pillanat, amikor Isten szent lelke betölti az életét első alkalommal. Nagyon sokat olvastunk erről az apostolok cselekedeteiben. We read about this a lot in Acts. Gondoljatok vissza csak Pünkös napjára. If you were to consider a Pentecost, Ugye jövő héten lesz Pünkösd. Azt hiszem, Nincs előtte van a nap. És a pünkös napján Isten szent lelkét kitöltötte az egyházra. És ott volt Péter, aki először kapta Istennek ezt az ajándékát, az atya ígérete beteljesedett az életébe. And there was Peter who also received this gift of God, and the promise of the Father was uh, fulfilled in his life. De úgy utána tovább tanulmányoztuk az apostolok cselekedeteit, újból meg újból olvastuk azt négy különböző alkalommal, amikor. Pétert, Isten szent lelke, újból betöltötte. De itt ismételten kihangsúlyozza nekünk az Úr, hogy legyünk folyamatosan betelve Isten lelkével. Ezt a folyamatosságot akarja. This that he wants? És nagyon sok... Szóra a keresztény életünkbe, a szellemi életünkbe a gyengeség, az elbukások, meg a levertség az pontosan annak köszönhető, hogy nem vagyunk betöltekezve Isten szent lelkével. Isten pedig arra hív minket, hogy legyünk beteljesedve. Calls us to be, being with the Érdekes az a nyelvtani szerkezet, amit Pál használ. It's very interesting to actually consider the, uh, the verb tense that Paul uses. So be filled with the Spirit of God. Ez, ez egy felszólító mód. First, please note, it's imperative. Ez, ez a te felelősséget, hogy legyél betelt is, it's your responsibility to be filled. Az hogy ez felszólító mód, megtudhatjuk, hogy ez nem egy választható dolog, ami jó, ha van a keresztény életében, de ha nem tetszik, akkor nem kell, hogy ott legyen. And as it's in the imperative form again, I will remind you that it's not an option. That it, it might be a good idea for you to be filled, but it's okay if you're not. Isten azt mondja, hogy ha a világosságban, ha a fényben akarsz járni, ha Isten szent lelkével akarsz járni, ha neki tetsző módon akarsz járni, akkor ez nem egy ilyen választható valami, hanem ez csak így lehetséges. Isten igéje, a írott igéje elmondhatja nekünk azt, hogy mit és hogyan tegyünk. God's written word tells us how to do it and and, and what to do. Béste el szentléke az, aki erőt ad hozzá. But it's God's Holy Spirit who enables us to do it. Hi olvasod el azt, hogy mit kellene tennéd, ha nincs hozzá erő. It's when for you to read what you have to do unless you have the power to actually do ha it. Ha nincs hozzá képesség. Unless you have the ability. Ha nincs meg hozzá az alkalmasságod. Unless you have the ability for that és ezért nagyon fontos, az, hogy igazságban és szellemben kell imádni Istent. That's why we're told to worship God in spirit and in, in, in truth. Ahogy a János 4-ben mondja Jézus, hogy az atya ilyen imádókat keresi. Jesus tells in John 4 that the Father is looking for such worshippers. Akik igazságban és szellemben imádják Őt. Those who worship Him in truth and in spirit. Az igazságot a mit? Azt megtudhatom az igéből. So what? The, the truth is, is known from the Mit? tegyek? Mit kell De a hogyan? Az Isten szent lelke által van. Ő adja az erőt hozzá. But the how? How to do it? only comes through, through the Holy Spirit of God. As he gives you the strength. A kettő együtt van. And the two work together. A kettő az keresztény életnek a két nagy oszlopa. És hogyha az egyik gyenge vagy hiányzik, akkor nagyon labilissá válik az A szellemi életednek a biztonságát ez a két erős oszlop adja. It's these two pillars that gives you the stability of your Christian walk. and és itt arra hív minket, Isten, hogy ne felejtsük ezt el, hogy csak így tudunk neki kedvesen élni, és csak így tudjuk azt a sok mit és hogyan beteljesíteni, hogyha az ő szent lelkével teljesek vagyunk, ha őrá támaszkodunk, ha belőre merítjük az erőt, az alkalmasságot. Éppen Ukrajnába mentünk, amikor útközben meghallgattam egy tanítást. We're on our way to Ukraine as I listened to a teaching on the way. A voltak hallgatni. And the, in the car had to uh, listen to the study with me. És a tépen József kicskétesére volt uh, szó. We were, uh, uh, about the, the of És a tanító mondott egy fantasztikus képet. And the, the teacher used a great illustration. Mégpedig azt, hogy hogy leutánozni valamit nagyon nehéz, hogyha nincs meg hozzá a képessége. És elmondott egy példát, hogy vegyük azt, hogy mondjuk odaülsz Picasso mellé. And he uses an example. Consider you sit next to Picasso. Az ecsetet, a van. A you use the same stand and the same uh, paint and brush that he used. You, a sapka you dress the same way. You've got wear the same hat. Ugyanazal And and you, you you dip your your uh, brush into the paint at the same moment that he does with the same. To life, és aztán pedig ugyanúgy húzoda, hogy ő húzza. you, you, you make the, move the same way he does, És aztán mindent leutánzol, amit and ő csinál. És aztán, mikor kész a mű, done, Picasso művét, milliók csodálják. People, uh, millions of people will marvel at Picasso's uh, work. A tiad, renézve meg minden hogy ez még and they will also look at yours and i'm wondering what is that es utanarajos hogy hiába tudod, hogy mit és hogyan és miként kell tánálni when you realize uh, re in, uh, it's in vain that you even know what to do az életben nem fogsz tudni olyat alkotni csak akkor hogy ha pikasszóval ahogy belép költözik és ő fest helyettte you'll you'll never be able to to make the same work unless he is a keresztény élet is ilyen próbálhatod Krisztust utánozni teljes erővel. You Lehet, hogy minden egyes betűjét ismered az igének és mindenre tudod a szabályt a törvény. Maybe you know every rájössz, hogy ez nem megy. Ez csak akkor, megy, ha Krisztus belén költözik, és ő teszi mindezt. This is only working if in us and he makes it all. És ezért mondja Pál, hogy a világosságban járni, Istennek tetsző módon járni, másképp nem lehet. That's why Paul tells us that there, there's no other way for you to walk in life and life pleasing to God. Nincs másik választható út. There's no other option. De miért is választanám másikat? Why would you any other way? Mikor, mikor, Isten ezt örömmel adja és készséggel adja? A másik része a nyelvtannak az az, hogy legyetek The second part of that uh, command is uh, is to be filled, being filled continuously. Uh, ez egy passív szerkezet. Is it in a passive form? Nem azt mondja, hogy dölj be magad Isten Szentléckevel. You're not taught to fill yourself with the Spirit of God. Nem neked kell magadat megdölni Isten Szentléckevel. You're not to try to fill yourself with the Spirit of God hanem te passzívan kinyitod magad Isten előtt és azt mondod Uram, tölcsél be te engemet. You De akkor miért van ez a felszólító mód? Túl szólítalak arra, hogy legyél passzív. Hát végül is igen erről van szó. Yeah that's the whole point. Hogy ne te rohan elé dolgoknak ne te próbál Isten helyett munkálkodni a saját életedbe, vagy mások életében. That is that you, you don't try to get ahead of God and you try to work in your own life or another people's life. Nem te instead próbálod felpumpálni Isten Szentlélekt az életedben. Is not you who trying to pump up the work of the Spirit in your life? Nem te próbálod azt előállítani az you életedben. Don't, you don't try to bring it forth in your life. Vanénélten egyszerűen megnyitod magadat a Szentlélek munkája előtt. But rather you just open up yourself to, to the work of the Holy Spirit. Csak ma ásni oda mit vagyok? And you say, Lord, I, here I am. Tölts be engem, és formálj engem. Egy barátommal <coughs> beszéltem, nem régiben. I was talking to a friend. Éppen eljött az életében egy olyan időszak, amikor Isten lelke nagyon munkálkodik rajta. Ez olyan formájába derült, ki, hogy elkezdett panaszkodni. He started to complain. Hogy uh, Hogy meg kell halnia önmagának. To to hogy alázatosnak kell lenni Másokat kell előrébbenkedni kednie. He has to oh, nyomorúságos élet. What a life. Hát igen, így is lehet nézni. Well yes, you can consider it that way. Meg úgy is lehet nézni, hogy végre Isten szent lelke munkálkodik a szívedben. Or you can, you can say, well finally God's spirit works in your life. is neki, hogy te ezért imádkozunk évek óta. said, you know, that's what we've been praying for, for years now. És oda néz, Isten munkálkodik, mert engedte, a szívedet és akkor már is másképp látta dolgokat nagy örömmel fogadta Isten munkáját. Things, De ezt jelenti beteljesedve lenni, hogy engeded, hogy Isten átformáljon téged. That's what it means to be being filled with the spirit that you allow God to transform you. És engeded azt, hogy Ő használjon téged úgy, ahogy Ő szeretne, nem úgy, ahogy te elképzelted. And you allow him to use you as he wants to and not the way you uh, would have imagined. Na mindezt az egészet Pál szembeállítja egy testies hozzállásan. Paul takes all this and that with a, with a fleshly, fleshly attitude. és az a testies hozzáállás az a részegség. That is the drunkenness. Az a Do not be drunk. kicsapongás. In which there is dissipation. Hát a a kicsapongás az azt jelenti hogy Elvesztegetsz minden. Dissipation means to waste everything. És hát a, a részegség, az pontosan erről szól, elvesztegeti valaki az idejét. That's what drunkenness is all about, that you waste your time. A your money. Ma reggel a kortyolgató mellett jöttünk el. We came by one of the pubs that is called the sipper és uh, csak úgy a hogy azok az emberek, akik vasárnap reggel a kortyolgatóba kezdik, azok, hol folytatják a napot. Zipper, és sokan nem is tudják, hogy hogy elvesztegetik az idejüket, pénzüket. And many don't even know that they are wasting their life, their time and Isten money. Adott, the things that God gave them valátjukat. Ez igy minden elsősorban pretty valami. much waste everything. No, nem ezért bűn, hanem egyszerűen azért, mert Isten annak mondja. it, it, sin, it that way. a példa 20 fejezetét vagy a 23 fejezetét? You can read a pro, a Proverbs 20 or 23. Elég világosan beszél Isten arról, hogy a részekség az bűn. God talks about this plainly that, that drunkenness is sin. Maga a részegség az rengeteg más problémát is hoz persze magával. Being drunk will also lead and, and bring, al bring many other problems with it as well. Um, múlt évben például évi százezer ember halt meg mm -hmm. az last, alkohol miatt. Last year, for example, 100,000 people died because of alcohol. Uh, és ebből körülbelül 25,000 uh, ittas vezetés miatt. 25,000 of them died uh, While uh, driving under the influence of alcohol, and, uh, volt, and many other uh, accidents that were not uh, didn't lead to death. De miatt, ugye, váltak, but which actually leads to people becoming uh, um, unemployed, or, váltak, or invalid, or having to to to go beyond. Um, Leave. Uh, aztán mondjuk um, a TB fizeti a kezelésüket and then the insurance pays for pays for their treatment, azaz az én fizettem az a dombon which is we I pay from my taxes, megtájékozódj a fizet csodó and you pay from if you pay taxes, de ez összesen 100 milliárd uh, forintba került a mothében last year it cost us 100 uh, um, billion forints, ez egy elég sok, uh, ez egy elég nagy összeg and it's a pretty big amount ahhoz képest, hogy 400 milliárdot költünk oktatásra Magyarországon. And we are spending four, four times that amount for education. A részegség az bűn, és teljesen elvesztegetett dolog. So drunkenness is sin, and it's wasting everything. És ezzel állítja ellentétbe Isten azt, hogy legyünk beteljesedve az ő Szent Lelkével. And this attitude, the fleshly attitude, the God contrasts as being filled with his Holy Spirit. Az alkohol az egy ilyen uh, Alkohol egy úr, ami lenyom. The alcohol is a lord that will overrule you. Uh, például lenyomja az önuralmat benned. It overrules self-control. Uh, teljesen felazít, mert uh, lenyomja az értelmedet, a gondolkodásodat, az it, ítélő képességedet. As it uh, suppresses your, uh, your reasoning, that way it will totally control you. És ezzel, ehhez képest, ezzel ellentétben a Szent Lélek az ellenkezőjét teszi. Az ellenkezőjét teszi, mert ő, ő bátorít téged, előre visz. As he encourages you and brings you on. A legtöbbet ki tudod hozni egy-egy helyzetből. You can make the most out of a situation. A legtöbbet ki tudod hozni magadból. You yourself. Az yourself. egész lényedből többet tud kihozni a Szentlélek. The Holy Spirit can bring out more from, from your, your person. Ez a testies hozzáállás vissza This will, will pull you down. A lelki hozzálás pedig felemel. will lift you up. Szóval mennyi a pálmé? Néha ezzel foglalkoztatok, a testi esőzállásban. Ah, szóval, that's why you should be uh, uh, considering. Foga fogadjátok Isten látkének a munkáját. Not the work of the flesh, but receive the work of the Spirit of God. És itt utána részletesen veszi pál, hogy mit is jelent, folyamatosan beteljesedve lenni Isten szent látkével. And from now on, Paul, <coughs> talking detail about what it means to be filled with the Spirit of God. Három dolgot fogunk látni. We're gonna see three things. Az egyik az az, hogy a Szentlélekkel teljes élet az háláláldásról szól, Isten dicsőítéséről. A második dolog, amit fogunk látni, hogy a Szentlélekkel teljes élet az engedelmességről szól. Secondly, a, spirit -filled life is about obedience. a harmadik dolog pedig, amit fogunk látni, hogy a Szentlélekkel teljes élet az. Um, csatárban való győztességet jelent. Thirdly, a könyvnek a life will mean uh, victory in, in, uh, in the war. És a könyvnek a részében ez And that's what Paul uh, talks about through the rest of the book. Az első dolog, amit mond a 19-es versben az, hogy beszélgetve egymás között zsoltárokba és dicséretekbe és lelki énekekbe, énekelve és dicséretet mondva a szívetekben az úrnak, Hálákat adva mindenkor, mindenért, ami Úrunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és az Atyának. Verse 19, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Szentlélekkel teljes életnek az egyik jellemvonása az az, hogy dicsőíteni akarja Isten, dicsérni akarja Isten. Of characteristics of a És érdekes összefüggés van a dicséret meg Isten lelkével való teljesség között. Uh, uh, Mert hogyha Isten szentlékevel teljes vagy akkor akarod Isten dicsérni. Akarsz neki hálát Meg akarod köszönni mindazt, amit tett veled, amit tesz veled, Csodálni akarod, el akarod mondani azt, hogy ő milyen hatalmas. De közben, miközben dicséred Istent, Isten Továbbra is munkát végez a szívedben az ő lelke által, és ezért még inkább beteljesedsz az ő lelkével. Him, heart, Mi van akkor, hogyha nem akarod dicsérni Istent, nem akarsz neki hálát adni? akkor az azt jelenti, hogy emberből vagy. That just means that you're human, just like Mindenki else. más is érezzi. Everyone else feels like this. Dávid királya a nagy Zsoltáros is érzett így Even nem egyszer. David, like this, De tudta, hogy mit kell csinálni. But he also knew what he had to do. Tudta, hogy az Isten szent lelkében élni azt jelenti, hogy gondolkodni, átgondolni azt, hogy mi az amit tetsző az Úrnak. He also knew that, that living in the spirit of God meant to, to consider, to actually think about what it is tudta, hogy fontos megítélni és átgondolni azt, hogy mit tegyen. És tudta azt, hogy ha nem is akarja Isten dicsérni, akkor is hászulit a saját léckét, hogy dicsérd Isten melyőmi a torá? He knew that even if he didn't feel like praising God, he can speak to his, his own spirit and tell tell the spirit to to get up and praise God because God is worthy. csak el a 103. Read Psalm 103. Áldjed én az urat és egész az összandvét. Bless the Lord, O oh my soul, and all that is within me. Bless saját his magának me. prédikál hogy haló léckem ébreztő. He's preaching to his own spirit. He, my spirit, wake up. El ne felejtkezzél azokról a jó téteményekről, amit Isten velete. Beszélgette már így hangosan magaddal. Nagyon hatásos. It's very effective. A tükör elé és, és mondd el. El ne már, hogy mit tett veled Isten. Stand the mirror, uh, in front of the mirror, and, and, and remind yourself what God has done for you. Megváltotta a lelkedet a halától, testedet a koporsótól. He redeemed your, your soul from death and your body from the, uh, the tomb. Örök életet adott neked. He gave you eternal life. És magad beszél a tükörbe. Remind yourself, uh, talk to the mirror. is így hozta magát Isten jelenlétébe, és miközben Isten szent lelke That's how David also reminded himself, and then as he did that, God's spirit filled him again. Szentlélekkel teljes életet ez a Isten dicsőítés és háladás jellemzi. It is praise and thanksgiving that characterizes a spirit life. Nagyon tetszik az, amint a 19. Vers végén olvasunk, hogy dicséretet mondva a szívetekben az úrnak. So uh, I like it, it what, what we told him at, at the end of verse 19 that singing praise, uh, singing, making melody with, with your heart to the Lord. olvastam, hogy úgy gondoltam, hogy utána járok, hogy a görögben I saw so many uh, translations so i thought i might, better, I might as well consider what paussing the greek is uh, nagyon nagy ágyadás volt mert felfedeztem hogy azt jelenti, hogy csapja húrok közén making melody mean, means that you you hit the strings is gerünk és dicső is dozorá come on and praise the lord Na, de mindezt a szívedben but all this in your heart És a szívedének enyel hangosan let your heart resound Éppen ezért, hogyha nem tudsz jól énekelni, mert nem jó a hangod, ne so aggódjál, don't have a good singing voice, uh, aggódjon, nincs don't semmi probléma. A szíveddel hangosan énekelj. Csapja a húrok közé. Like Egyik nagy áldás itt a gyülekezetben, hogy olyan hangosan énekelsz, ahogy akarsz. Azért, hogy másokat ne zavarja, azért van kihangosítva a, a dóri, meg akik énekelnek. So, uh, The and the singers are uh, coming through the speaker system, so that you don't disturb others with your uh, off-pitch singing. De isten, annyira örülnek, amikor, amikor a húrok közé csapsz a szivet be és énekelsz nekik. But God is so delighted as you hit the strings and you just go on and, and praise Him in your heart. Ez a zűz sántlékével való teljességnek az egyik része. That's what it means to be filled with, with His Spirit. És tegyed bátran. Do it courageously. Hogyha az emberek elől, körülötted. Nem eladás, senki közé... from your area, Nem érdekes. Isten át. Meg meg tudod nekik mutatni ezt az igét. The azt mondja az úr, hogy csapjak a húrok közé. És ez egyébként nem arról szól, hogy most itt a gyülekezetben csak vasárnapoként dicsőíteni az urat. Mert ez az egész igévés a folyamatosságról beszél. As the verse talks about the Hogy amikor élek a mindennapjaimban, anyimból, I munkában, on the tram or while at work. Ahogy a főnököm látom, as my boss goes hard down hard ahogy me. Ahogy valami rossz hírt, I hear some bad news. Ahogy valami jó hírt hallok, as I hear some good news akármi mi történik, csak csapok a húrok közé és dicsőítem happens, Spurgeon megint azt mondta, hogy nagyszerűen eh, lehet dicsőíteni az Urat mindenkor, mindenért, bárhol, bármikor. The any place, csak néz körül. All you have to do is look around. Néz le. Look down. És uh, Gondold -e, hogy ott van a pokol, ahonnan megmentett téged Isten. and is a bal look to the left. És lásd azt, hogy Isten megóv mindentől és megvéd. And consider how God keeps you from everything and protects you. a jobb kezed Look leni, to the right. És emlékezz arról, a sok áldásul, amit Isten neked adott. And all the blessings that God has given you. És nézz fent look up. És lásd meg a hogy oda visz haza az űrben, így ha így nézel körül magad körül, bárhol nézel körül, hálaadással tölti el a szívedet. If you look around like that, no matter where you are, your heart is filled with thanksgiving. És igen én nem nagyon szerettem ezt a szót itt ebben az igeversben, azt mondja, hogy 20-as hogy hogy adva mindenkor mindenekért. And I didn't like that expression at first, giving thanks to God uh, for always, for everything. Az még oké, okay, hogy mindenkor adjunk hálát Istennek, de hogy mindenért. It's one thing that we should always give thanks, but you mean for all things? I mondja az úr, hogy igen mindenért. Here we're told yes for everything. Mert mindent úgyra kössz az életedbe hogy az a javadra legyen. Because God works everything out in your life so that it's for your benefit. Hogy munkát végezzen az életedben. That He might do a work in your life. Hogy előre viggem. You on. És lehet, hogy most nem érted, hogy mi miért van. You do, you és lehet, hogy egy épeszű ember, adna hálát azért, amiben éppen most vagy. And no be de te aki ismered és tudod a teljes igazságot az Igéből. You know, the, the, the és át az egész helyzetedet. Te tudod azt, hogy Isten is benne van a képben. You know that God is part of the picture. A szerető atyád is benne van a képben, még akkor is, hogyha kívülről nem látszik, és senki más nem is ért. A teljes valóság az az, hogy ott van Isten szerető keze, és vigyáz rád, és the truth is, vigyáz rá hand is there, és He's watching over you, és He's taking you téged. on, and He's transforming you. És az és ezért lehet mindenért is hálát adni. That's why you you are able to give thanks for everything. Tudvast, hogy milyen Istenünk van. Knowing the God that we have. Tudvast, hogy mennyire szeret minket édesapunk. Knowing how much he loves us. A hálaadás jellemzi egy olyan keresztény életét, aki Szent Lélekkel betöltve éli a mindennapokat. Thanksgiving characterizes the life of a believer who is being filled with the Holy Spirit. A panaszkodás, meg Complains, a hálaadás az egymást complaining and, and Thanksgiving are contrasted. A panaszkodás az egy teljesen testies dolog, és... Kihagyja Isten a képből. Is a Félre ne értsétek, nem azt mondom, hogy én életemben nem panaszkodtam a, még keresztényként. Ez I Christian. azt jelenti, hogy amikor panaszkodtam, akkor nem jártam Isten lelkében. It just means that when I, whenever I complain, I wasn't walking the Spirit of God. Vagy amikor panaszkodok, nem mert hogyha Isten lelkében járok, akkor nem hagyom ki Istent a képből. If, if I aki Isten lelkében él. And you can then give thanks if you walk in the spirit. Dávid saját magának is mondta, hogy adj hálát. David even talked to himself, give thanks. Saját magadnak mondhatod el. Szívedet visszafordítva Istenhez, És elmondva azt, hogy átgondolom, gondolkodni akarok. Isten szent lelkének utat akarok engedni az életemben. Érted hogy ez egy tudatos dolog, aminek a kulcsa, ami kezünkben van. Do you And we hold the key in our hands. Isten azt mondja az abcsában, hogy adja a szent lelkét azoknak, akik engednek neki. Nem fogja rá erőltetni a szent lelkét senkire, aki nem akarja. A következő dolog ami jellemzi a Szentlélekkel teljes életet, az az engedelmesség. Azt mondja, hogy engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. in A következő uh, hosszú szakasznak ez a fő igéje, ez az összefoglaló igéje. And that's the overarching verse, the theme of this coming passage egymásnak engedelmesek legyetek Isten félelmében. Nem azért, mert féltek a másiktól, vagy féltek a főnökötöktől, vagy féltek a, a pásztorotoktól, vagy féltek a férjetektől, hanem Isten félelmében. Az ok az engedelmességre az egyszerűen az, hogy Isten félem. De mit is jelent az engedelmesség? What does submission mean? Hát, erről nagyon sok mindenkinek sok véleménye van. De nézzük meg, hogy mi az, amit valóban jelent. Well, let's what it means. Amit uh, szó szerint jelenti a, az görögben, ez egy katonai kifejezés, az engedelmesség, azt jelenti, hogy a rangsorban lentebb lenni. And uh, the original Greek implies a, a military term, which means to be lower in rank. Jelenti, a egy van a ezért a a For example, in, in the army, a sergeant is, is, is lower in rank than a captain, so he has to submit. Egy It's a simple ranking issue. A It has nothing to do with a person. Mert uh, lehet, hogy a tizedes sokkal okosabb, és sokkal ügyesebb, és sokkal tehetségesebb, mint a százados. De mégis a katonaságban a századosnak tartozik engedelmességgel, egyszerűen azért, mert rangsorban a százados fentebb van. Nagyon fontos megértenünk, hogy az engedelmességnek a, az alapja éppen, azért, éppen ezért az a rend, amit Isten teremtett, amit Isten rendelt És nagyon fontos az engedelmesség. Például, hogyha egy hadseregben nem lenne engedelmesség, If no, uh, uh, in, in an army, azaz nem lenne rangsor, is, no ranking, akkor teljes Káosz uralkodna It'll a be total chaos. Hát képz, el egy olyan támadást, amikor nincs rangsor az egész hadseregben. Can you imagine an, an attack, a battle where there's no organization and ranking in the, in the army? És mindenki legjobb gondolat, a legjobb tudása szerint próbál harcolni. And everyone tries to, to, to, to fight. The best they, they can Ez valószínűleg thinking, vereséghez fog vezetni, és teljes to fejetlenséghez. De ugyanígy a társadalomba is szükség van erre a rangsorra. A ranking even in the Isten a, a társadalomban is elrendelt hatalmasságokat, különböző rangokat, azért, hogy az egész társadalmunk valahogy működjön, és ne legyen teljes fejetlenség és káosz. Has set up, uh, Itt azt mondja. Hogy engedelmesek legyetek egymásnak. Mit jelent az, hogy egymásnak engedelmeskedni? To to már értjük, hogy minden tizedesnek engedelmeskednie kell a századosnak, de ha azt mondom a tizedeseknek, hogy engedelmesek legyetek egymásnak, akkor ez mit jelent? Uh, Hát nézzük meg először is, hogy mi az, amit nem jelent. What, ez. what is it that it doesn't mean? First off, let's consider that. Hát először is nem jelenti azt, hogy nincs rangsor Isten pestében uh, belül. It doesn't mean that, after all, now there is no more ranking within the within the body of Christ. És aszá jelenti, hogy valakinek uh, több vagy kevesebb felelőssége jelent And it doesn't mean that one can have more or less responsibility. Uh, Pál nyilván valóban beszél arról, hogy engedelmesek legyünk egymásnak, de arról is beszélt, hogy Krisztus testén belül van rangsor. Paul also talked about submitting to one another, and at the same time he said that there is a ranking uh, in the body of Christ. Kellett, Paul had to write a, a, a letter of rebuking for to, to the Corinthians. So in 1 Corinthians 5, we read that a certain person did something that was very bad. And in 1 Corinthians 5, we were told that uh, somebody within, within the fellowship did something that. It's el tudnátok képzelni, hogy a korintusiak erre azt válaszolták, hogy hát Pál azt írtad az efézusiaknak, hogy engedelmesek legyünk egymásnak. Figyelj Pál, te engedelmeskedjél nekünk. Figyelj, ne szólj bele. So, can you imagine the Corinthians replying to Paul? Well, didn't you saying in Ephesians that we have to submit to one another? So, why do you submit to us in this case? Which means stay out of this. Egyrészt te nem is vagyit fogalmat sincs hogy mi történik. Well, you're not here. You don't know exactly what's happening. Mit utasít Godzit bennünket kibajtta? Engedelmesek legyünk egymásnak. Te engedelmeskedj el minenkü. Who you think you are that you give commands? I mean, shouldn't be submitting to one another? Which means that you submit to us? Ettelmisztesen hát, nem. Obviously not. Uh, Az mondja például engedelmesek legyünk egymás de ez nem jelenti azt, hogy nincs rangsor Krisztus egyházán belül. the, the, the body of Vagy a zsidó 13 13:17 azt írja, hogy engedelmesek legyetek előjáró és fogadjatok szót. In Hebrews 13:17 we are, uh, to submit to our leaders and, and to obey them. No, Tehát van rangsor. Uh, There there's still a ranking within the body of Christ. Az, hogy well, then, what does it mean to submit to one another, after all? Which means that you, you keep that attitude in your heart. another, after all? Well, then, what és ahogy hogy másal beszélés, másal foglalkozol, a többiekkel foglalkozol, az legyen a fejedbe, hogy én rangban uh, nála lentebb vagyok. And as you talk to others and deal with others, you keep continuously that attitude in your heart that I uh, position myself lower in rank than than that other person that I deal with. Uh, nem tudom ismeri -e, hogy milyen az emberi természet. I don't know if you know what human nature is like. Most én mindannyian tudjátok, hogy ez az, az alaphozállásunk, hogy úgy beszélünk mindenkivel, és úgy foglalkozunk mindenkivel, hogy az a hozzáállásunk, hogy én rangban fentebb vagyok, mint te. Különösen a férfiak ilyenek. Men like this. Különösen én. Különösen De azt mondja Pál, hogy legyünk olyan gondolattal, hogy te rangban fentebb vagy, én vagyok lente Pál hogy You are hiring I am. és azért használja ezt a katonai szót, mert uh, nagyon jó kép van abban, hogy milyen a katonaság. purposely uses this military term, as that gives you a perfect illustration. Amikor valaki a katonaságba belép, one, uh, e enrolls, ott az e egyéniségétől fosztják meg. Then robbed of their uh, personality. Yeah. Nem kell azon gondolkoznia, hogy milyen legyen a haja. általában. They uh, um, azon se kell nagyon gondolkoznia, hogy mit vegyen fel. What to wear? Hogy mit tegyen, what to eat, hogy mikor mit csináljon, mert what megmondják. To do at what times told everything. Viszont ke úgy kell gondolkodnia, hogy mi most itt egy csapat vagyunk és együtt csinálunk. We're, we're part of one team. We do things together. És hogyha egy valaki valamit rosszul csinál, And if someone does something wrong, even one person, akkor azt az egész egység, uh, annak az egész egység visszavé. Éppen ezért az, hogy úgy gondolkodni, hogy te alattad, uh, uh, rangban alattad helyezkedek el, az azt jelenti, hogy másokat előrébb tartasz. That's why to, to, uh, purposely, uh, Lower rank that you others, others nem magadat emellett föl, nem saját magad akaratát teszed előre. You don't and your own will, nem a te elképzésléseidet nyomod. Your ideas, És mindig csapatban And you think in terms of a team, Hogy mi együtt vagyunk keresztények. Nem külön-külön, hanem együtt. Not isolated, but together. This is one body, it's a one team. So we, we, uh, we rejoice with those who rejoice, but yet we bear one another's burden as well. Isten erre hív minket, ezt jelenti egy másnak engedelmeskedni. That's fekleni. what we're called, as we are called to submit to one another. És ezt majd három konkrét esetben is meg fogjuk nézni. And later on we're going to consider three, uh, three specific examples for this. Is ezt mind Isten félelmébe tesszük. All this in the fear of God. Azért vagyunk ilyen hozzáállással egymás felé. We have this attitude towards one another. Mert tiszteljük Jézust. Egyszerűen szeretjük őt. We love him. És hogyha szeretsz valakit, akkor tiszteled annyira, hogy nem akarod őt megbántani, nem And akarsz, hogy fájdalmat someone, hozni. You, you them, you don't hurt them. Nagyon fontos, hogy nem azért uh, emeljük a másikat magasabbra, mert uh, mi nagyon udvariasak vagyunk. So uh, nem azért, mert a törvény előírja. Not because the law demands. És nem is azért, mert valaki mástól félünk. Hanem egyszerűen azért, mert tiszteljük Jézust és szeretjük őt. But we and we love him. És hogyha valakit szeretsz, akkor tiszteled őt. És az az Isten félelem, ez azt jelenti, hogy tisztelni, félni Jézus. Nem rettegni tőle, hanem félni attól, hogy meg ne bántsam. You're not afraid of him, but you're afraid of of hurting him. Felnyártó, hogy ne hogy ne hagyj szomorúságot hozzák neki. You're afraid of of causing him sorrow. Ez az oka annak, hogy egymásnak engedelmesek vagyunk. That's the reason for us uh, being submissive to one another. És az erőt ehhez, a képességet meg az zákamaságot ezt Isten szentlélek adja minden napomba. And the strength and the ability and the power for all this is given by God's Spirit. De ahhoz hogy Isten szent lelkével teljes életet élj és a világosságba jár, gondolkodnod kell. Át kell gondolnod, hogy mi az, ami tetsző Istennek. What, what is és kell, hogy Belegyél folyamatosan, teljesedve Isten szent lelkével. Dicsérettel, Isten félelmével és egymás the, the tiszteletével, és egymásnak való engedelmességgel. Another, Hogyha ennél még gyakorlatiasabbat szeretnél hallani, Ha ennél még gyakorlatiasabbat szeretnél hallani, akkor gyere el jövő vasárnap. Come back is. next Sunday. Na kezdve még gyakorlatiosan. From lesz. here on it gets even more practical. Atyám, köszönjük neked azt, hogy szeretsz bennünket. Father we thank you that you love us. We praise you for your love. És köszönjük apost, hogy köszönjük azt, hogy pontosan tudod, hogy milyen nagy szükségünk van rád. We thank you that you know exactly how much we need you. Köszönjük, hogy nem csak azt mondod el, hogy mit kell tegyünk, hanem azt is elmondod, hogy hogyan. És nem csak, hogy beszélsz arról, hogy hogyan, hanem a te szent lelkedet adod Uram a mi életünkbe, hogy valósággá váljon mindaz, amit elterveztél. Igazán béktelen szükségünk van terádott a te Szent Lákkadrán. Lord, we desperately need you and your Holy Spirit. Hogy munkát végezz amit szívünkbe, hogy betöltj mindenket folyamatosan betöltve tudjunk járni a te fényedben. To do a work in our hearts that we would continuously be filled and walk in your light. Hogy a te bölcsességedben, a te akaratod ismeretében átgondolva cselekedjük a minden napjainkat. Knowing your will and walking your wisdom considering it all do, would we do things in order maximally használni a lehetőséget amit még adattál nekünk. Make it the most of every opportunity that you gave us. Kérünk tőled, uram, hogy segíts nekünk várni és te benned bízni teráta Help us to wait and rely upon you. És segíts újram, hogy mindeşteket be tudjuk építeni az életünkbe által, a Lékadárta, a ezen a délutánon. You bring everything into our lives in this weekend today. Uram, hogyha ebbe a, ebben az évben semmi más nem történik velünk, csak ez az egyetlen egy dolog, hogy megtanuljunk a Te szent lelket teljességében járni, és folyamatosan betöltve lenni Te veled, Lord, if az, is, else, az is bőséges lesz számunkra. Köszönjük, Uram. Thank you te fiad Jesus name. Amen. Amen. Amen.